رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشی وشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین تیرشو په یو دو مجلسو باندې په مسجد هی په خل جماعت کې دا نبی علیہ السلام جماعت مسجد نبوی ته مراد ده ابن ماجہ کlaravel 10 فراغله او نبی علیہ السلام لوځه وروته د باځه وګرو نا نو جماعت شو نخلق دا فی ٹھولی ٹھولی ناس باڑی حل کو انفرادی قرآن ملس تو دعا گانے کولے نفلنے کول او دعا گانے کولے فمرہ متیر شو بی مجلسین په مجلی پدوو مجلس مبانے تخل جماعت کی فقالک لاہما لا خیر وی فرمائل ادا دعا پا خیر وما او لوو په ب سنو ک ابزل من صاحه غوردي داہمرګورنا حما ولا و چې لا تساني فبون اللهدين خرادي اعب تو تلااوله راوللي ورغبون ل واللهطرفته ساي فشا چل الله فشي آ د تگوور ک و او کخو خیشی ندین بیمنکی سوال بکے قال اللہ پا خلاق ادر کئی خلاق ایسا حکمت دو جنتان ادر کئی و اما هاولائی ورشی ادا تسانی فیتعلمون الفقہ والعلم ویدئی فقہ و علم حاصلی دا الفقہ و علم چی دوارو ادا برائی شک چی دا اللہ حبیث لفظ او کلمہ دا فقہ ہی فکر کلی کا دیلو وذا خلق فقها او علم هاشمي يعلمون الجاهلوا دي تعليم ور کوينا پهتا فهم افضلوا نداد عين غرض يغزان له تلاوت کي دني نه کوي اوه و انما بوست معلمن ذا الله زرا لي غلي شو معلم شي خلقله قران او سنت تعليم ثم جلس فيهم او بیا تاलीम او تا لغوا له په هالکی کې نبی رحمت الله السلام کې نازو او هغه کې کې نازو چې ذکر او قدرت ورته سمجړه فقیه بیا پای کې کې نازو ندیو چې د معلم د دین سمره لویا چرې پروا هو دارمیو د هغې حدیث روات امام غارین رحم الله او داله کې یو را چې سره کله علم کوي او کوم خبرې او غیاځي دارنگی غیرہ زیرینے کئی بازی خلقوں نے مرگای سبب بھی رشد پا خبر با بازی پتیدا با زیر آغام او خادی لانی کردہ سے چل شوئے تا خبری دی دنیا خبری دی ویلینا قرآن و سنت کی جوڑی را وستل نگورا فضا معلی ملجو ریگی چکلک علم بکے او تا بتقوا بھی گوئے زن و حافظہ و علم د بگناہ من وجمین نسل کی لگر اسو انشاءاللہ بکر کب فابند نظر طابان دائی نفس بتا کسو کی یا مدرت علم الله رب العزت در کئی معلم در رجوڑی اور چکا رکن داتا کہ علم نیکا چلے اور غیع دین آغی کی خواری بکے ناہم مشہور جاگا ہے ونیم حطر ایمان شکا گیا خلقم تبا کی اور ذانم کی تا سمر نقصان فراغلے خوزا خلق ملہ فراغلے چی ملانے ناغپس قاتم لاسچے ار وقت جنگ لگاغلے ایر ایر او دस्कार په مسلمان جنگه پارڅه جنگ له دا ډیرو نقصان خو دغه خلکو پیدا کړي چې هغه عالمونه حبشت ارسل الله سره چې تصویبونه یې علی نه وړي کله یې جنازه وکړي د ملول نه په دې نیته راځي چې بیا دا څه شي او والی دغه جنازي ثواب نشته وایي د جنازي دغه خیرات ثواب ده هه یو خیرات به هو د غوړ عمر وي چې جنازه دې په خیرات سره دفنه پوری شي او دای چی سخت وای نیاز کلاوت تاره څنګه خبر ورکړه ټکیږي دا دغه خبربان او جره خان گزارای وای چی قادمن کو اجازه دی درازیننه ټیغه خبربان نو صحیح دی صحیح طریقے سره چې سره حاصل کی ځان کو کی مهنته کی تقواو کی بلدار چیلند پاران دمه چقال او رز او منډه چې کوم دام علم نشي علم وَيْمِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحَدِ داغه مونږ دراواله د قبر د لحغه پورې ده هدي ګورنا شیلن د مودنه چې سره یو په سیرت د کوټي داو او بس داو وو ها مولا بش نبیله وکورا وقت ورکه ځکه څلخه الا وقت باندې څنګه چې وقتي बर्बादي وَيْلٌ لِقَتْ لَأَنِشَ مَا کالو لَهُ لَذَ لَشَاءَ لَهُ د عمر خو په چې فعلونه لګي د چیو شېفې مټې ټوې نڅا حاصل شو او دوه حاصل شو کجري کې حاصل شو کپیشنل کال او لګېدل ته کسونه په لومو او لګېدل روا حجرامیو وان بدردا رضی الله